I aprofitem aquesta informació doncs, que hem estat en el dia d'avui sobre aquesta exposició de les 7 de la tarda que s'inaugura al local de la vaca de Calilla sobre el món ben bé de, de, de l'AMNEA doncs uh, uh, passem amb una altra informació que també té a veure amb la vaca de Calilla i és una altra presentació en aquest cas d'una associació al local de la vaca a Calilla, demà a les 7 de la tarda aquest divendres hi ha la presentació de l'Historical Diving Society una associació que es dedica a la recerca, entre altres coses del busseig, en parlem amb el Conel en barceloní resident a Calella, que ha fet a casa seva. Bon dia, benvingut. Bon dia. Què és exactament la historical diving society que presenteu aquest divendres a Calella? A veure, primer, primer hem de justificar el nom, perquè Perquè, perquè hem posat un nom anglès en una associació, de, que, bueno, abans de tot, tot l'estat, no? l'associació espanyola. Però això va néixer d'uns doncs, quants entusiastes del bossets, que viatjaven més o menys doncs, visitant fides eh, arreu d'Europa i d'Amèrica també, i van veure que hi havia un estand de tant en tant d'una associació de la història del bosseig. I van començar a interessar-se i van veure que això era pràcticament una cadena. Ara, ara en són 17 a tot el món. I, i es dediquen doncs, clar, a estudiar una mica... Una, una activitat doncs, que ja té, ja té la seva història, però que estava una, una mica oblidada. Aleshores, el, veure, la història dels bossets comença doncs, amb, amb la història de l'home de quan va, va començar a pescar i a ficar-se a l'aigua doncs, per agafar coses. No? I a partir d'aquí doncs, ha anat evolucionant una, una fita important, són els cascos de bus, o sigui el, el bosset clàssic que en, que en diem, que no és que s'hagi acabat, però pràcticament sí, o sigui, en, en, en el que és la pràctica la pràctica i l'ús d'aquest aparell, perquè ja són molt més engorrosos, etc. no? I després, a partir de l'any 42, doncs, que va néixer l'escafandre autònom i va començar l'explosió d'aquestes del bossets, és clar, això ha produït una sèrie de materials que han anat evolucionant amb molta velocitat i hi ha, hi ha un material, no? Aleshores, això, això s'estava perdent, perquè passava a l'oblit la gent, bueno, sí, bussegem, bussegem i ja està. I uns quants eh, estudiosos es van començar a interessar. Això va donar peu a, a col·leccionistes, que també es van integrar dintre de l'associació, la, tots doncs que col·leccionen coses curioses, des dels que col·leccionen eh, vestigis dels cascos de bus antics, fins que el, el, el, el, el que ja feia història que a partir de l'any del de, de 1942 va ser l'escafant d'autònom que va permetre que l'home nedés en comptes de caminar sota d'aigua, doncs clar, aquest equip ha una popularització, però això no vol dir que, que, que en tinguéssim una memòria d'això, i que això el que estic intentant fixar. Aquesta memòria del que estem parlant passa d'un fet, que era el busseig, que era doncs, per treure tresors, per buscar menjar, eh, a una sí. activitat amb els anys que ha estat ha esdevingut una activitat de lleure, pràcticament, no? Sí, de, de lleure i d'esport, perquè mm -hmm. ara precisament, doncs, eh, paral·lelament, que demà, demà també es presenta aquí a la BAC, la, aquesta de la pesca fotossú, doncs és... és és també una activitat esportiva i competitiva i científica perquè, perquè es, busca, es busca un altre, un altre aspecte no? de, de conèixer els cerds de sotaigua i tot això són coses, són coses que van que van molt lligades però clar, el que ens interessa a nosaltres són coses que queden fixes com és el material que hem de conservar i ara estem fent una, una tasca de recuperació intentant, intentant doncs eh, conservar equips que ja han quedat obsolets que la gent doncs ja el busseja i, el, i, i els abatona i n'hi ha que els llets en el contenidor, doncs poder-los recuperar per veure si un dia es pot fer un museu de les activitats sobequàstiques, que seria, aquest és el nostre objectiu principal. No? A veure si podeu trobar un vestit d'aquells que es portaven eh, al principi, que veiem amb les eh, pel·lícules, i que semblaven més astronautes, no?, que no pas eh, associadors. Sí, a veure, tenim, tenim algun, algun col·leccionista, doncs, que, que en té aquests quants, o sigui, a dintre de l'associació. Uh -huh. uh, l'evolució de del busseig ha estat uh, tan important com, com sembla sobretot amb els darrers anys.: Sí, a, a veure l'evolució del busseig mm, ha passat, ha tingut, ha tingut una, unes etapes. No? Primer doncs era gent, era gent dels doncs, que estimava el mar que volia bossejar i eh, con gent, gent que pescava. Aleshores ja en el, seu, en el mateix principi, ja es va decidir que el que era la pesca soparina quedés, a part, quedés com, com un esport, que no permetés utilitzar eh, mitjans de respiració aigua. Perquè si no la cosa era ma, massa fàcil. Aleshores, doncs, clar, el que va bussejar amb, amb botelles va mm, contemplar el mar, va fer fotos, cine, vídeo, hi, hi ha moltes activitats que es poden fer, inclús competitives, i el que va pescar només va pescar i prou. I aleshores, el, tot això ha quedat un material, un material bastant, bastant voluminós perquè hi ha, hi ha una, una evolució força ràpida del material aquest. Ha passat a ser una mica la moda, no? perquè els, els vestits i tots els, els fabricants van adaptant els gustos del públic a crear a crear coses noves, a part de que, de que els avenços tècnics permeten també doncs, que els aparells de respiració a d'aigua d'aigua doncs, es vagin perfeccionant i vagin canviant. Per exemple, doncs, abans, a veure, un camp posejava per evitar els efectes de la descompressió el que feia era dur unes taules i un rellotge. I segons el temps que havia estat, i, la, bé, i un profundiment també, segons el temps que havia estat i la fundària màxima que havia solit, aleshores la, a les taules consultava el temps que havia d'esperar abans de pujar. Això, doncs clar, fer-ho amb unes taules un es pot equivocar i pot eh, durar peu accidents. I això acaba evolucionant de manera que ara hi ha uns, uns ordinadors que els portes al el, el canell doncs, com, com un rellotge que et marquen amb tota precisió el temps que pots estar sota aigua, t'avisa quan has de pujar, les parades que has de fer, etcètera. No? O sí, sigui, això doncs, tot ha anat evolucionant. Suposo, Manuel, que qualsevol lloc, com qualsevol altre esport, però en aquest cas és un esport de risc, també, en certs moments, fer busseig, eh, també fa mal el fet de que qualsevol hi pugui anar, perquè es pensen que anant segurament a Decathlon i comprant quatre aparells ja tothom ho pot fer. Sí, això és veritat, però vaja, a veure, el, el problema és que abans el que bussejava, i abans m'estic referint fins al el fins als anys 60, potser 70, no? Era gent molt afeccionada al mar i que, que s'oprenia doncs, com, com una afició eh, molt arrelada i estudiava i es preocupava, etc. No? I ara ha passat a ser una mica doncs, com el que fa ocasionalment el parapent o fa o fa quânting o fa coses, coses d'aquestes, eh, esports nous i una mica estrany. I el, clar, s'ha convertit en un esport ocasional, i això és el, el, el perill és aquest, no?, que la gent vulgui, perquè clar, el, els aparells et permet empossejar, baixar tot el que vulguis, però s'ha de tenir en compte que s'ha de pujar i s'ha d'endornar de, de la superfície mm -hmm. i amb totes les garanties de seguretat, no? estem parlant de la presentació d'aquesta associació aquest divendres a les 7 de la tarda al local de la BAC de Calella, Historical Diving Society quin és, ja hem parlat de l'objectiu però una mica les activitats que penseu fer com a, com a associació no sé si, ja que parlàvem de coses antigues muntar un museu o que la gent ho pugui veure perquè és clar, tenir una associació tancada que la gent no pugui veure i jo no sé si això arriba a funcionar què és el que no, no, penseu clar, fer? A veure, per ara les activitats que anem fent són de divulgació eh, assistir a fires en presentacions fem exposicions, eh, sense anar més lluny, un dels nostres socis fa uns anys a Barcelona va presentar la seva col·lecció de, de parells de fotografia i d'imatge submarina, que és un dels, dels, dels més importants d'Europa, es va presentar al Museu Marítim de Barcelona, i va ser uns quants mesos. Després, la mateixa també es va, es, es va repetir a Girona. Vull dir, es va, es, fent coses de divulgació però, clar, ens faltaria que el, els el somnis aquest no arriba a tenir un museu amb peces que eh, facin de, d'eix per poder explicar tot el que s'ha fet i, i cada l'aparell per què ha servit i quins anys es va utilitzar, etc. No, o sigui, hi ha tota una ciència aquí al darrere que el, el, els estudiosos doncs, els agrada seguir. A part d'això, doncs, tenim una pàgina web doncs, que serveix perquè, o sigui, Escampar informació per tots els socis. Doncs estarem ben amatents i sense dubte ho seguirem, eh, perquè a veure, entre altres coses, també ens agradaria que un dia d'aquesta doncs, tardor vingués aquí als nostres estudis i en parléssim àmpliament, amb molt més temps del que disposem en un dia com avui d'aquest de, de món de, del submarinisme i de la seva història. De moment, alguna cosa més que ens volgués comentar amb, amb aquest servei de, de notícies nostre? No, senzillament, doncs, que els que siguin aquí a la i puguin venir amb facilitat, doncs, que tingui la curiositat de venir i assistir a aquesta presentació i aniran, aniran coneixent-la i a veure si així, doncs, també captem o socis sigui que us, el que ens interessa, no? Mm, molt bé. Manuel Melchor, de la Historical Diving Society, presentada, presentació, el divendres 23 a les 7 de la tarda al local de la BAC de Calella. Moltíssimes gràcies. I anem de res. Adéu-ho.